Mm-hmm <laughs>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 Capitolul 4, versetul 14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către cea prezbiterilor. Darul lui Dumnezeu în omul credincios se poate păstra sau nu, poate deveni folositor sau nu, după grija sau nepăsarea celui ce l-a primit. Viața trupiască este darul lui Dumnezeu. Nimic nu e mai prețios ca viața. Existăm datorită dragostei lui Dumnezeu, dar dacă față de acest dar neprețuit suntem nepăsători, dacă nu ne facem partea noastră pentru păstrarea și propășirea lui, adică să-i dăm la timp hrană, odihnă și celelalte îngrijiri, darul se pierde, viața se stinge. Sinucigașii săvârșesc un păcat groaznic pentru că nimicesc darul lui Dumnezeu în ei. Dar oare cu darurile duhovnicești nu este tot așa? Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Iată îndemnul Duhului Sfânt pentru clipa de acum. Toți avem daruri din partea lui Dumnezeu și ele se păstrează și rodesc, numai dacă nu suntem nepăsători, dacă împlinim partea noastră față de ele. Altfel suntem distrugători de cele sfinte, suntem sinucigași, devenim vrăjmașii lui Dumnezeu. Și darurile trupești și darurile duhovnicești le primim din partea Domnului numai cu un scop. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. O traducere mai veche spune, nu te lenevi de darul care este în tine. Este vorba despre darul lui Dumnezeu dat lui Timotei în vederea propovăduirii Evangheliei la toți oamenii cu care venea în legătură și în vederea zidirii trupului lui Hristos. Acest dar a fost dat prin căile alese de Dumnezeu, prorocia și punerea mâinilor de către a prezbiterilor unei adunări, probabil în listra, unde era și el și unde primise pe Domnul Isus ca mântuitor. Fapte 161 și 2 Orice creștin adevărat, adică orice om născut din nou, a primit de la Dumnezeu un dar în vederea lucrării pe ogorul Evangheliei, căci nu poate fi un mădular în trupul lui Hristos fără slujbă. Ceea ce se cere însă din partea omului credincios este cunoașterea darului pe care îl are de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt și înflăcărarea lui în fiecare zi ca să poată fi folositor lucrării duhovnicești. Cine este nepăsător de darul care îl are, ceea ce poate face el în lucrarea lui Dumnezeu, acela este nepăsător față de Dumnezeu și față de propria lui mântuire. Dragul meu, tu ești creștin? Și dacă spui da, îți cunoști tu menirea în trupul lui Hristos? Căci trebuie să știi adevărul acesta, nu există creștin în afara trupului lui Hristos. Lumea se împarte în două, trupul lui Hristos, biserica și restul. Să întrebuințăm cât mai bine timpul, destoinicia și talentele noastre, Pavel sfătuiește pe Timotei să nu fie nepăsător de darul care i s-a încredințat prin prorocie cu punerea mâinilor de către bătrânilor. O astfel de alegere a Duhului Sfânt este un har al lui Dumnezeu, dar dacă el n-ar fi fost harnic și n-ar fi înflăcărat darul acesta, desigur s-ar fi stins. Neîntrebuințarea darurilor lui Dumnezeu din noi înseamnă stingerea lor și vai ce răspundere mare avem față de acest lucru! Ce păcat groaznic să vârșim prin nimicirea darului lui Dumnezeu. Gheote spunea, talentul fără muncă se pierde, munca însă înlocuiește talentul. Dumnezeu dă sămânța, dar dacă omul nu seamănă în pământ și nu o îngrijește după ce răsare, nu aduce rod, partea omului nu înlocuiește Dumnezeu, el trebuie să-și o facă. Dumnezeu la toți copiii săi, la oamenii născuți din nou prin credința în Domnul Isus Hristos, le-a dat daruri, dar nu ca podoabă, ci în vederea lucrării sale, pe care trebuie să o facă pe pământ pentru zidirea bisericii sale. Cel mai mare dar primit de cel credincios din partea lui Dumnezeu este Fiul său, Isus Hristos. El locuiește în inima lui prin credință. Afară de darul acesta sunt felurite daruri, Nepăsarea însă face darul fără rod. Ferice de noi dacă am înțeles adevărul acesta și veghem ca să fim folositori bisericii. În credințarea necurmată, hărnicia tot mai mare și râvna tot mai înflăcărată în lucrarea cea sfântă a lui Dumnezeu păstrează darurile primite, făcându-le tot mai roditoare. Focul pe care nu mai pui lemne se stinge, viața căruia nu-i mai dai hrană moare. Darurile duhovnicești neîntrebuințate... Se pierd. <fie> Capitolul 4, versetul 15 pune -te pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Inima este centrul vieții. Orice învățătură frumoasă și adevărată, dacă nu este adusă în centrul vieții, nu are putere de înnoire și de odihnă. E un pericol mare pentru viața duhovnicească, de a pune Cuvântul lui Dumnezeu numai pe minte, iar inima să rămână în afară, dezvelită, în bătaia vânturilor vrăjmaș. Și mintea și inima trebuie să acoperite de Cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, nu se poate trăi viața normală în Hristos. Puneți la inimă aceste lucruri. Creștinismul de astăzi este un creștinism de cap. Mulți învățători, multe cărți, multe școli. Inima este lăsată la o parte. Domnul Isus stă și bate la ușa inimii noastre, vrând să intre în lăuntru, să locuiască acolo și să o facă fericită, cum spune în Apocalips 3.20-21. Starea bisericii în timpurile din urmă este cea din Laudicea. Sunt bogat, bogat în cunoștința capului, bogat în ceremonii și serbări. Bogată în mărire pământească, dar Domnul spune, Nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Apocalips 3.17 Puneți la inimă aceste lucruri. Domnul ne cere inima, ne cere centrul vieții ca să ne facă fericiți. Se cunoaște îndată cel care și-a pus pe inimă cuvântul lui Dumnezeu. Viața lui e plină de pace și lumină. E plină de nădejde și de bucurie. Numai cuvântul adevărului coborât de la minte la inimă aduce chipul lui Hristos în om, făcându-l o făptură nouă și roditoare. Puneți la inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele. O privire grăbită asupra adevărului, fără o adâncă gândire la el, nu duce nimic la desăvârșire, tot așa după cum cloșca aceea care părăsește cuivul prea devreme nu va scoate pui niciodată. Ca să poată scoate pui, e nevoie de răbdare și lepădare de sine și să-și dea căldura inimii ei. Altfel ouurile rămân moarte ca pietrele. Nu vor cunoaște niciodată ce preț are adevărul aceea care își aruncă doar o privire spre el și apoi pleacă în grabă de acolo. Ei trebuie să se oprească asupra lui și să-l acopere cu dragostea inimii lor. Altfel, el nu va ajunge niciodată viu pentru sufletul lor. Trebuie să ne adâncim într-o învățătură bună și să-i dăm în totul inima și sufletul nostru. Altfel vom pierde binecuvântarea. Îndeletnicește-te în totul cu ele. Puneți pe inimă aceste lucruri. Îndeletnicește-te în totul cu ele. Ce nenorocită este o inimă împărțită veșnică, nemulțumită și lipsită de pace. Să ne hotărâm și apoi să ne trăim viața pentru cei ce ne-am hotărât. Sunt creștin? Atunci slujirea Domnului Isus să-mi fie principala preocupare a vieții mele, să fie stăruința mea principală. Noi trebuie să fim cu totul în Hristos și apoi iarăși cu totul pentru Hristos, căci altcum nu facem niciun progres, nu avem niciun câștig. Dacă Duhul Sfânt nu poate rodi în inima noastră, aceasta se datorește împărțirii ei. Numai acolo poate rodi Duhul Sfânt, unde inima este întreagă pentru Domnul. Roadele Duhului într-o inimă arată că inima este numai pentru Domnul, pe când lipsa roadelor arată lipsa Duhului și a Domnului. Cine se îndeletnicește numai din când în când cu cuvântul Domnului și cu slujba Lui, nu va putea mișca pe nimeni spre Dumnezeu și spre mântuire și nici el nu va putea fi mântuit. Îndeletnicește-te în totul, așa ne vrea Domnul, să ne îndeletnicim în totul cu slujba lui. E cu neputin să ajunge cineva medic ocupându-se și cu ingineria. Cine vrea să fie medic bun se va ocupa numai cu medicina și nu cu medicina generală, ci cu anumită ramura ei. Cine vrea să, fie, să facă mai multe lucruri deodată, nu va putea face niciunul. Fac un singur lucru, spunea Sfântul Apostol Pavel, Filipen 3.13. Cine știe multe meserii, nu știe niciuna. Cine se ocupă și cu Domnul și cu lumea, nu va putea găsi fericirea. De fapt, cine se ocupă și cu Domnul și cu lumea, se ocupă numai cu lumea. Dacă zicem că suntem ai Domnului, să fim mai Lui cu totul. Înaintarea ta să fie văzută de toți, spune versetul. Și prieteni și dușmani trebuie să vadă creșterea noastră duhovnicească așa cum e văzută creșterea unui copil. Unde-i viață normală este și creștere. Viața cu Domnul Isus este o continuă înaintare. Cineva o asemănat cu mersul pe bicicletă, ori înaintez ori caz, dar pe loc nu pot sta. Numai înainte. Iată deviza creștinului. Toți trebuie să vadă lucrul acesta. Doamne Iisuse, fie că ascult o predică, fie că citesc cuvântul Tău sau în altă carte bună, nu mă lăsa să fiu ca potărnicea care stă pe ouă, dar nu le clocește, ci fă să văd viață și putere în cuvântul Tău și să mă bucur de el ca unul care a dat peste o pradă mare. Fămă să-naintezi mereu pe calea ta, cea nouă și vie, și să trezesc și în alții dorul de a te urma. Fii binecuvântat în veci. Amin. Au fost de păcate, dar sângele iertării a scris nu. Oricât au fost, eu le-am uitat pe toate, și bine știu că le-ai uitat și tu. Sunt fericit chiar dacă vrei să suferi, Când valuri vin și mânturi grenebat, Pluteți pe ape ca un fir de nuferi Pe care tu-l mereu. Versetul 16. Fii culoarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Cea din grijă a credinciosului este să fie culoarea minte asupra lui însuși. Dacă mașina vieții lui merge lin și drept, va călăuzi și pe alții lin și drept spre împărăția mântuirii veșnice. Cine veghează asupra lui însuși, ca să nu se abată de la calea ascultării cuvântului lui Dumnezeu, va putea veghea și asupra altora, ca să indemne la supunerea față de o rânduire a noului legământ. Vegherea adevărată este numai atunci când nu ne abatem de la învățătura adevărului, învățătura apostolilor, scrisă în Noul Testament. Cine trăiește o viață de înfrânare în legătură cu poftele și plăcerile trupului, dar propovăduiește o învățătură străină de învățătura apostolilor, este mai vinovat înaintea lui Dumnezeu decât cel stăpânit de unele patimi, dar care nu învață pe nimeni vreo învățătură religioasă. Cel care trăiește în anumite păcate trupești, vorbim despre omul religios, pune pe calea mântuirii obstacole. Cel care dă o învățătură străină răpește calea mântuirii pentru sufletele nemântuite. Fii oare aminte amintea ta însuți, atâtea pericole te pândesc și dinăuntru și din afară. De o parte și de alta a drumului pândesc dușmani, dar dacă ești treaz, dacă vegezi cu luarea mintei asupra ta însuți, niciun rău nu ți se va întâmpla. Când ești singur, fi cu luarea mintei asupra ta însuți. Ia seama ce gânduri te stăpânesc, ce gânduri îți vin mereu în minte. Să nu crezi că gândurile pe care le lași să te stăpânească vor fi fără însemnătate. Nu, ce gândești, aceea ești. Să nu crezi că poți fi curat. Când gândești, nelegiuire, gândurile sunt ouă din care vor ieși pui. Dacă sunt gânduri bune și curate, vor ieși din ele vorbe și fapte bune și curate. Dacă sunt ca niște ouă de viperă, vipere vor ieși din ele. Pune deci bine la inimă lucrul acesta, ce gândești, aceea ești. Când ești singur, te lași pradă gândurilor de un fel sau altul și ele te duc ori în înălțim senine și încântătoare, ori în prăpăstii de nebunii urâte, de nu te mai recunoști pe tine însuți. Gândurile bunele ei iei din cuvântul lui Dumnezeu, din cărțile bune și mai ales de la Duhul Sfânt. Gândurile rele le iei din cărțile rele, de la oamenii răi și din firea păcătoasă, când ne lăsăm călăuziți de ea. Sfântul Macarie cel Mare spunea foarte adevărat, toată lupta omului trebuie să se dea în minte, el trebuie să nimicească puterea gândurilor rele care îl înconjoară. Un alt mistic creștin spunea, stinge scânteia până nu devine flacără și ucide pe vrăjmaș până când e mic. Fii are aminte asupra ta însuți, când ești singur, când ești acasă, când ești împreună cu alții în societate. Niciodată nu suntem absolut singuri, niciodată nu suntem lipsiți de prezența lui Dumnezeu. În El trăim, ne mișcăm și suntem. Fii culoare a mintea ta însuți, când ești între ai tăi, când te supără cineva sau ceva. Nu lăsa mânia să te cuprindă, căci poți să o împiedici. Socrate, un înțelept din vremea de demult, zicea, dacă n-aș fi supărat, te-aș pedepsi. Iar Iulius Cezar, când se supăra, zicea întâi alfabetul pe din afară și până să termine se liniștea. Nici o hotărâre să nu o luăm la mânie, dacă vrem să scăpăm de păcate mari. Fii cu luarea asuprata asupra ta însuți. Este o poruncă dată din iubire, ca să vegezi și asupra ta și asupra altora. Să nu gândești în felul lui Cain, care a spus, sunt eu păzitorul fratelui meu, repede putem să cădem în primejdia de a ne uita la aproapele nostru mai aspru decât la noi înșine și să vedem paiul din ochiul lui în timp ce bârna din ochiul nostru nu o vedem. Și iarăși, ușor putem să ajungem niște oameni molatici și lăsători care să aducem prin aceasta necinste asupra numelui Domnului Iisus. De aceea este mare nevoie să fim culoare minte asupra noastră înșine. O temeinică cercetare de sine este un lucru neapărat trebuincios pentru orice răscumpărat al Domnului Isus. Fii cu minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Să știi că nu totdeauna adevărul pe care îl crezi că îl aperi va fi în folosul celui cu care vorbești. Sunt lucruri care se pot spune cu folos și sunt lucruri care se spun fără folos. Și tăcerea și vorbirea credinciosului trebuie să întărească lucrarea adevărului pe pământ. Să nu tăcem când trebuie să vorbim și să nu vorbim când trebuie să tăcem. Acest lucru însă e cu putință numai când suntem cu minte asupra noastră înșine și când ne lăsăm în totul călăuziți de Duhul Sfânt. Învățătura pe care o dăm altora să aibă bază în cuvântul lui Dumnezeu și în trăirea noastră și atunci va avea putere de convingere. Eu sunt vasul, iar învățătura este conținutul. Trebuie să am grijă tot timpul ca vasul să fie curat și fără vreo stricăciune, apoi să am grijă să nu primesc în vas vreun un conținut rău, o învățătură amestecată din Scriptura Sfântă și din tradiția și datinile oamenilor. Eu sunt răspunzător înaintea lui Dumnezeu mai întâi de mine și apoi de cei cărora le dau învățătură. Orice învățătură biblică, amestecată cu învățătură omenească, duce la pierzare. Fericitul Augustin scria, adevăratul tâlcuitor al Scripturii, trebuie mai întâi să aibă o inimă curată, o conștiință sănătoasă și o credință neprefăcută. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Fără stăruință nu-i cu putință de a ajunge la ceva bun și folositor, Zadarnic ai fost cu luarea mintea asupra ta însuți o zi sau două și după aceea te-ai lăsat iarăși în voia pornirilor tale firești. Numai stăruința în bine păstrează viața fericită acum și mântuirea veșnică. Numai stăruința în bine te face folositor în lucrarea mântuirii altora. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea 1 Timotei, capitolul 4, versetele 14, 15 și 16. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți.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 Iești mustrarea și când te bucuri să una știi. Nu mă arunci te de la tine și ești mereu în mine cu astea, În suflet tu ne-ai pus de plime, Păcate, Dar stângene iertării a scris nu. O, au furi, eu le-am uitat pe toate. Și bine știu, m-ai uitat și tu. Sunt fericit, chiar dacă vrei să suferi. Când valuri vin și vânturi grele bat, Plutesc pe ca un fir de nufă, Pe care tu-l păsui mereu cu joc. Îți mulțumesc că ești cu mine în lume, I mulțumesc că mă iubești mereu. Mulțumesc că tu m-ai dat lume. Că eu sunt tu, și tu ești tu, Mulțumesc că ești cu mine în lume. Mulțumesc că mă iubești mereu. Și mulțumesc! Nu mi-ai dat un...